انو باذ ابن سوامت رضی اللہ عنہ د حضرت ابا دره ابن سوامت رضی اللہ عنہ نا روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال زیرا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما علی الارض مسلم نشتا د پزما ک یو مسلمانات یدعو الله تعالی چې د دعا غوړي د الله تعالی چې حلوي دي بدعوتن فیدعاسرا الا عطا الله ايا مگر الله دغه دعا د تور کوي او د سوال قبل اي او سواله عنه من سوء مثله يا الو يللا دنا د تکلیف نه پمسل دي اره خو یو سوال وا غسوال اثرات سرغن نشي دا غي دعا په سبب ته الله مصايب او تکلیف نه دي کی دلاړو پته ني مالم يدعو بیسمن تر سوچ دې جو دو ګنا دعا نه کوي دې ګنا سوال نه او قطيعت رحم یاد سل رحمید کټ کول سوال نه کوي فقال رجل من القوم فرمایلی یو سړي یو صحابي دې قوم نام چې الله پیغمبر شي زموږ اس قسمت وارت کیږي نه او دعا الله قبلای او دا غي په سبب زمونه مصايب لری کوي اذن نکسر اذن نکسرا نک وی دی وخت نکسرو دا وخت کې مونږ ډېرې دعاګانې کوو قال د دو دوار جهان سردار ورته فرمایل الله اکبرو الله ام ډېر ور کوله والدې دا ورغونکو پاورختو اے دغختون کو پاورکول د الله په خزانو کې کمې ناراضي رواحه ترمذي یو قال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم من روایت ابي سعيد روایت کړې د امام حاکم دا د روایت د ابو سعید رضی الله عنه وزاد فيه عددی پدی اخر کې دام زیات کړی او یذخیر له من الاجر مثلها یا ذخیره کوي جمع کوي دلره د اجر نه په مسل له ديوژنګور چاچی سوالو کو نو په یو د دریو خبرو کی خامخاول ملاوی جو. او د هیڅ دعا غوره بیکاره وا بس نه زی یا الله حاجت پورا کینو دلې ور کی یا تی مصیبت لری کی یه ور تدا خیرت د جمع کی دی رب العالمین جون کې د هر شي په او بقېبت کوي کله او بندای او شیخ واڑی او رب العالمین ته په خپل علم کې پتای چې زما د بنده د پاره دا, دا شی مناسب نه ده ناورته اخرت د پاره کې لکه ګور ماښوم بچې کله د مور او فلاره باندې جړی او شیخ واڑی والدین داغ داغه جړا د دا کلارول کوشش کوي فغه شی ورکه نه ځکای ته پتای چې د دې کې د پاره نقصان ل وان ابن عباس رضی اللہ عنہما عبد الله ابن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان نے یقول وہ چی فرمایل به عند الخرب په وحد غم او مصیبت کې دا دعا اولماء الی کلی پچا باندې چې سورہ مصیبتو او تکلیفونو دی د دین لوی مجرب دعا نشتا همیشر اولیاء او بزرگان او صحابه کرام دا طریقہ وا چې په مشکلات او غمونو کې دا دعا وختل دي دوی دوی دعا المکرو دا بهترین دعا لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض رب العرش الكريم متفقون علیه دې توې دعا المکروق کې غم دې لوی غم دې خدای غمزاده د 파ره د دعاو ده شیدا وظیفه کې لا اله الا الله نشته دې بل حسوګ دې عبادت مستحق سیواد الله نا العظیم چې د الله لوی دې الحلیم او د حلم خاوند دې لا اله الا الله نشت دې بل دې عبادت مستحق سیواد الله نا رب العرش العظیم چې د الله رب او مالک د عرش عرش عظیم لا اله الا الله نيشته دې ولي شوق دې عبادت مستحق سيادت الله رب السماوات و رب الارض رب الاسمانون و رب ذمكو دي رب العرش الكريم او رب دې د عرشي ذات من بعض محدثين دا سوال اچولې دې چې دا ذکر دې دعا حنن سیده په خبره ونه دوی ته څنګه دعا عل مکروب ویلې نو باز احل علمو لیکلی چه دا وزائف سڑه وکی نو دین اپس دا غخ پل غم سوالو کې او باز دا وی وی پا کریم سناویل دا سیدی چه نه سوال کول لکه قرآن شریف دا اللہ سنا را را غلی چه کم سڑه یو طرف لیو مسلمان سوالونه کوي کئی بل تلاوت کئی نا اللہ وی چال را چه زما ذکر مشغولکو نو زب دل د دا دعا ورکو انکو نا دیر ورکو <تصفيق> متفقن علیه باب و کرامات الولیاء و فضلهم باب دیفو بیان د کرامتون دا اولیاء اکرامو کے او د غید فضیلت کے او کرامات د اولیاء و حق دی او د دین انکار قول غمود دین مسل دا دا و ای دا بیدعت تے سوکچی دا اولیاء و کرامات نمنین و دا بیدعتی دی او دا د اهل سنت والجماعت نه د عقیده خلاف تا یوه د انبیا او معجزات د معجزات نه انکار کفر ده او د کرامات نه انکار بدعت ده په دغه رسوچ په کار ده باز خلک خدای ته کرامت وای د یو جن اولیاء او کرامات به د قران و سنت پر اړه کې پیجندشي کرامت وای سلام باز خلک داسی چې غلا اولیاء او اولاد غاډی څو کوی دا زمان آباد او تبلری کوي څو کوی په مال او په اولاد کې خیر او برکت چې دي ته کرامت وي دا هوی کفر ته د کرامت نومي ښه یو د اولیاء او خدای توپ ده یو د هغه کرامات نه اولیاء د خدای صفاتو کابل مستحق نه او کرامتونه نه حق میشه بل مهشر دا عوام نه د اولیاء پی جنې چا شته وی چې چا کې کامل ایمان نه او د سیدول کائنات کامله ثابداري را دته ولي وي دا سینچ او لیوانه او ګيره خړېلي بریتونې فری کی چرسنا او بنګونس کی او د او خبر ملنګ او منجور رې یا بادې په پخوا بربند ګرځې د لیوان توپ د وجنې جامي او غرزولې ندي احمقانو ناپو خلقو به چې دا کامل وری ده لیوانه ولید شي کې ده ذکر بیان در کرامات او د اولیاء او دای د فضیلت کی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چویلے الا ان اولیاء الله خبردار شیخ خلکو بیشک اولیاء او دوستان د الله لا خوف علیہم نہ بعی سیر پر دوی پر زن کدن قبر او میدان د مشرد یری نمانان مګنی چې په دنیا کې اولیاء او بیر دنیا کې د اولیاء او زندگی ټول دی ولا نبلونكم بشيء من الخوف فأنبياءهم سلام ډېر یې راغلي ځانګړان کې وایره ني خبر کې وایره ني ميدان د مشر کې وایره ني ولا همې حزنون او نبدې غم لکه ځانګړان کې او فاسق فاجر د دنیا پر کوي نوليا به دار نه کوي لکه قبر کې او فاسق فاجر کافر به ارمان کوي دنیا پر سي دار مان به مؤمن نه کوي وساولیاء کرام دې څوک وګورو قران شریف او رب العالمین په خپل دایي تعریف کړي الذين امنوا داولیاء که ثاندې چی ایمان وروړي دې ایمان شرعي وای زمونږ استاد په دین او شریعت کې چې په کوم خبرو ایمان ضروری دي هغه ټول دی اقرار او تصدیق کړي وکانو یتقون او دایي امشد دا الله نه یعني تقوا ستوي د الله او د رسول ټول اوامر پر ځای زې روړل او دا الله او د رسول نارو ناروا او دنا فرمانونو نه ځان بچکول وکانو یتقو او ګره ولایت دغه وردیل شرط دی یو ځاهین سړی ته ځني وخه خبره پته باندې نا وسنګولی شي وای یو دیندار سړی ته چاویلو شي خلانیږي کوي دی ناویوارو که چې زم ملاقات تلارشه نو یې جلاو اناس ته طرف ته ویلاړي تو نوې ورځې د صادره پوغا وا چې د روان شته دغه خبره ولایت د فارالم شرط شه یو ناپو په سړی له دغپل دغپل ګناه پته ورته نه لګي نو د قران او سنت علم د کامل ولایت د فار شب شه ځکه الله رسول چې ویلي جذاب کې داب نه کې چې وی پی جنې او نه فس بک عمل رازي لهم البشرا د دی اولیاء کرام د پاره خوشخبری او زيره فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ځوند د دنیا کې ګور ازيره سره خخو خوګو نه ویني او د دې باركي خلک وي یا دنیا کې زيره سره په قران شریف کې چې د اولياو د بارکم زيري د دنیاوي و په بشير سوابريد دغه نور زیری قران او سنت کې راغلي دي فاستفشيرو بي بكم الذي باعت به او فل اخر او اخرت کې بدايت زيره زن کا ذن قبر خیرت که بدیت ملائک زیر ورکی لا تبدیل لکلمات اللہ نشت دے بدل دلد حکمونو فی صلود اللہ ذالک دا هو الفوز العزویب هم دغد کامیابی لویا وقال تعالی اللہ فرمائی لی چلوئے دے پر کتاب کې مریم بی بی تے فرمائی لیو وہزی ایلے که بی جزع نخلتے ار آسان دا زان دا تو ساقت نورا غرزویبا علیکی پتا رتوبا جنیا آغا پخی کجور تازه فکلی وشربی دی نفرا او دی چینین اسکا ولمہو لیکل دای اوچا کجورا مریم بی بی اغیس رتک یاوالا اللہ غشنکا و بیوی داوکا سانگا راساند دا طالب کجور را دا غرزوی حضرت مریم بی بی کرامت تے چه قرآن ذکر کے خودی کرا غیس وسو تا قطنو وکالتا آلا فرمائلی دی اللہ تعال کله ما <اليحا> دخل عليها زكريا المحراب هر کله چې وردن دنه بشودی مریم بیویت بی زكريا علیہ السلام عبادت خانه تا نوږي پته په خکل الله دروازه بند کړو چې دروازه به کلاو کا وجد عندها رزق او به منداغ سر به موسم میوه رزق د وڑی و په جمی کې او د جمی په وڑی کې قال حضرت زكريا علیہ السلام فرمایلی یا مریم یا مریم بی می ان لکی هاذا د کوم ځې نهدي دا میويته دپاره په د بند د دروازا دا ب موسممي وي د کوم ځې نهدي قالت مرم بې بيویل او لا ماشوموه ما هو من عند الله دا د الله د طرف نهدي ان اللهر ځ من یاشا او ب حصاب ب ش الله رزق کور ک یاغ چالله چې غواړي ب حصاب و قاله تعالله فرمادي د الله تعاله چې لړ و د اغا کف اولیا او قبلو تلوی چې کله جدا شي تاسو دې کافرونه واماود اغشان یعبدون چې دئ ورته عبادت او بندګی کله الا الله سوا دللار فویلل کف نو لار شي زیو ني شي په اوغار کې ينشر لکم ربکم راکول او بک تاسو ده فار رفتا سم الرحمتي دخل رحمتنا ویهیئ لکم اوسانای سر بدر کتاب سولرا می مرې کوم د دی کارستاسوونه میررفقاغا ش د نف د فدي وته شم سالله وويې بهور ا د ات ولاعات کله چې رااخې تځ ورووان کفی هم نو مییلان کوي ددی د طرف ته و دا غربباتته او کله چې دانور پریي تقرې د هم نو پریږی دوی زیه شمالګس طرفته د نور د ګرم قدرت ساطر عالم کی دغه صاحب کا فولیا او تططم نو د پراتو و رب العالمین په قدرت د نور د گرمینه د مفہوس ساتل نو قران شریف کې دوم راولیا کرامو د کرامتونو ذکر ده وصلی الله معلوم معلومی درته ده باب د په بیان د کراماتو د اولیاو او د غی د فضیلت کې تاسو لکه یاد وینئ دایا ثنا مونږ مؤلف رحمت الله علیہ د نمونی پتور یوسو ایاذونه ذکر کړي او موږ تاسو له دا خبره سره دندې چې ګوره د الله د اولیاء کرامو کرامات حق دي او په قران عظیم کې دا اولیاء او د قرا... کرامتونو ذکر ده و دغه امر خبره ده یو د عوام نه په هیوي نو دایته دا نه په هییدو ځنه بازي شې کرامات وای خو هغه در سره کرامات نه وکرامت داولیا دا دا او حق دی په قران او سنت سره ثابت دی او د دین چ څوک انکار کوي هغه به دین او مفتدی او بداعتی دی خو کرامت الله په خپل قدرت سره د اولیاو نصرګندۍ دی او اولیاو په وس او طاقت کې ني داولیا کرامو په وس طاقت کې ني او کوم څو اولیا را مدد کوي اے اولیاء اے کرام را مدد کوي د ته کرامتو سو کوئی اولاد ور کوي د کرامته سو کوئی جھنڈه پی ولا قبره په خزه ګمبد پی جوړ ده او ورونه کی و شرک و و ندا خوشر کو کفر ده د دا لا درش نه اولیاء کرام را مدد کور خود شرک خبره اولیاء کرام سري را مدد کول دا د شرک خبره ده دي دي کی راي کرامتو نظر ذکر کوي وعن محمد عبد الرحمن ابن عبی بکر نشدیق رضی اللہ عنہما دا غا حدیث شپک سوائی او لسم لگو رہی دا عبی محمد عبد الرحمن ابن عبی بکر نشدیق رضی اللہ عنہما نا روایت تھی دے فرمائی انا اصحاب صفتی چے اصحاب صفا اے صفا دا مسجد نبوین بار یو زیو یو سفر گنتیو سور جوڑکڑیو دا اللہ حبیب نو د دین دا طالبان مجاهدین وپاغي کې ډېر دا نکورو او نه دا کوي سره اساس باب او هميشه با د مدینه منوره د انصوار او د مهاجرینو دامل مانو وسم دا اسفه د مسجد نبوي یسه جوړه شوی و چون ګدايه یو تاریخی دی نو په مسجد نبوي کې دا د نور او نوښت دا چې تقریبا یو ګس کدر لشرې ګس کدر لا د زمکه رضي الله نصيبو کې د مسجد نبوي الله دې بار بار د هر مسلمان زمو او ټول نصيبو کې نو دا په مسجد نبوي کې او تاریخی ځای ده دا طلابه او غزه جوړ مسجد نبوي چې کله ختميږي نو دا غي یانه دي خي طرف ګټ کې دا سفانا و یا صحابه سفکانو ناسن او دا خلک فقرا غریبانان وان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام قال مره فرمای یو یوزن من كان عنده طعام يثلن ارغ سوق چې دا غسر توعام دوه دو کسانو ی اد کسانو توام په کور کې شتا فل یذهب بسالسن نو یودریم دا حاوی صفوره د ځان سره وزو مورلیک ومن كان عنده طعام اربعه او د څاڅر چې توام د سلورو کسانو نفل یذهب بخامس بودی زینزم کچری پینزم ور سره مړیدو او کنه گزاره دا نو بساده سن شپغم دیم بوځي نو څلور بل اقور ولشی او پینزم واش پغم ور سره د فقراو اصحاب صفه ولشی او کما قال یا لک سنگه چې د دوارد جهانو سردار فرمایلی وان اباکر رضی الله عنه جا ابو ابو بکر رضی اللہ عنہ زان سردرے اصحاب فقرا و طالبان بوتھل ون تلقى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ب عشرت اور دوار جہان سردار و نظام سر لست طالبان بوتھل و انا ابا بکرنا ابا بکر رضی اللہ عنہ تعشى عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابو د اللہ د حبیب سرخواڑا او ثم لابس به ایثار شو حتا صلی العشاء د مسوتن موجو خپل بچی له وی عبد الرحمان ابن ابي بکر رضی الله عنه د زما د الله د حدیث سره سرکار دې زبر مسوتن روټه یې سره خورم او موز مزبقوم در زنب او تد عام ایمان بوز دما د درلو نمخ کیشي نه ماړه کړي ندي حدیث کې در لداوی چې کلا عام ایمان لاړ لایته روټه چې کی خنوي ورتوي وی صاحب د دې منزل څه شو ابو بکر یا خپل د نبی سام سره یې سارته ملمانو وې موږ رټاینو خوځي تر سو هغه راغلې ور توې جوړه مالې وی دی او کراغ نه بیا ابو مالې جوړه والي سبير حسين اي وینات څار سو یې چار اغلې نه موږ رټاینو خو د سې دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه شراره ته پوسیو کو ملمانو رټاینو وړلې کنه وینانو شو او بچي رسو حدیث کې راځي او ایمانه همک نه پتاونه جو والد میراغه زه پټښو والج میراغ مزکور کې پټ شو دا غي نه پس پدی تو عام کې الله دوره برکت ته شو له چې پسو نو فلکو او خلاص شوی نه دی کې دغه د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله انو کرامت ته ذکر کوي ثم ل به صحت صله العشاء د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله انو وخت کو تر دی چې نماز ختم موځ د دوار جهان او د سردار سره کو ثم را جا او بیا کو تر هغه فجاء انوراغ بعده محمدو من الليل پس د دینه نه چې تی راښیو وسې سده شپه نه ماشاءالله هغه مرچ سمره الله خو خوا قال تیمراتو نو د دې ورته فرمایل سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما حبسکان ازیافکا سشي بند کړې و د خل ملمنونا ملمنو خو دستا په انتظار دی د ټولي دوري سرشي قال او ما عشتهم ولتا غیت د ماسخوتن روټې نه ور کړې د شپې دی روټې ته عشاوي قالت بی بی ورتو فرمایل ابو اغی انکار کرو حتی تجیعا تردی چه تراشیش وقد عردو علیہم بی بی شکمو ورتو روٹائی پیش کر کی مو خوالا خوایوی چه ندکور مالک نیراغلی مونگی خرونا قال بچه وی عبد الرحمن ابن عبی بکر رضی اللہ نو فضحبتو انا فخت باعتو وی زخلانم پتشو پوشم چوالی سیبمی غسکی فقالا یا غن سرو غونسر مانادر تم سننه فرصت تخپل کوي رسو جي لا حديث ختميږي یو بل حديث دي نو د غونسر ماناب در تکي دا ناپوها لکه بچي ته سو کوي و ناپوها وغبي وجاهلا فقا عليا غونسرو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو وبي وکفا فجدا وصبب اے بدر دی و اصل کې جد او وی لیکي یوشي کټکول ہوتا لکا سره وی پوزا بدنا کٹکا مودابو کن فجدع و صبران نووی ما لیڑیر سخت خبری اوکی وقال آو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو غصشو وی کلو لا هنیئن وی خورای مبارکی برکت فکی نی پی گئی که خبروان او والله لا اطعمه و بدن وی قسم دزو خورا خورمنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو ناملمنو قال وایم الله ما كنا ناخذ من لقمه وایم الله قال عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه اقسم بي بزار الله اے رسو ابو بکر صدیق رضی الله عنه پریشان شو او دا مسله چې کله دی قسم خوړو دا غنه بهتر شی نو دا قسم به کفاره ور کی نو اگر قسم کفاره ور کاه منمنو له وی راضی خرج نو ی قسم نه فالانو من لقمه چه مونگ بنا لاغسته و نوری الا ربا من اسفلی ها مگر لان دینا با نورم زیاده دا اکثر من ها دیر داغینا حتی شبیعو تردی چه دا طول من ما نوکور و لما عرشو و سوارت اکثر قبل ذالکا او گردی دو دا توام دیر داغینا چه دینا مخیو فنظر ایلیها ابو بکر نا ابو بکر رضی اللہ عنو دی توام توقت الفقال الامراتی هی قبيله بيبيته یا اخت بني فراس اي دا بني فراس خور يعني دا دا غه قبيله وا ما هاذا داسدي دوام همو ټولو خوړو دا, دا نه نورم ډېر زیات شو قالت لا دا دا أو و قرتو عيني هر وي دارنګي نه دا و قرتو دا لا زايه دا او قسم دي وي پال يخوالو دستر گذما لهي الان اكثر منها ویخا مخاداوز دیر دی داغین قبل ذالک جدینا مکتو بسلاس مرات پدری کرتا یعنی توان چی سم راو نو داغی دری دگنا جوړ شوڑے دی فاقل من حابو بکر داغین قرارکل وابو بکر رضی اللہ عنہ وقال وین ماکان ذالک من الشیطان داغزما کسمه و غصا داد دا شیطان دطرف دا نوان یعنی یمین ہوا قسم ہے کسکول ثم کلم منها لقمہ بداغنے اورایو فلا ثم حملها ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور فصبحت عنده فصبحت عنده بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نا سبای کو اللہ کے حبیب سر وكان بیننا و بین قوم عهد و یو قوم من زمن اور قوم کی عهد فما ذل اجل نو غنی تا او مواهده ختم شی او صلح فتفرقنا اسنے عشر رجلن و ایمغه جدا جدا شودول سڑی ما کل رجل منهم مناصر ده هر یو سڑی سره و ناس خلقو الله عالم والله خفی کم ما کل رجل کسانو کی ده هر صحابی سره سرور مجاهدیو فاکلو من ها اجمعور وغا طول د دینه و خړه و غټول تو عام د دې طول د پارا کافی شو وفي روایتین په روایت کې دی فحل فابو بکر ابو بکر رضی الله عنه قسم وکړو چې لا یعتمه بنخریدا فحلقت المرأۃ بیبیم قسم وکړو چې تنفرن لا تطعمو هدم نخری فحلخص زيف او لظیاف من منو قسم وکړو الله یطعمه چې دی بیم نخری او یطعمه یعنی دا الفاظ والا یتامه او یتعمه جده منخوری حتی یتعمه ترضی چه ابو بکر رضی الله عنو نی خوری بیمونگی منخورو نا ابو بکر رضی اللہ عنو حادی ہی من الشیطان توی دا غصاو دا قسم خورد شیطان نوفدہ بالتوام توام روغت تو فاکلا نوی خورو واکلوی مخورو فجعلو ندی شوروش اللہ ارفعونا لقمتا چه نبی پورتکولی او نڑی الا ربت من اسفلها مگر دیری دبدلان نداغینا اکثر منها ها ډیر دا وینه فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ویل یا اخته بنی فراس ما هاذا ودا سدی خپل بیبیته وي فقالت غي و قرۃ او قسم دی دی اخوال دستر کې زما وي دی کې دستر کو اخوال مراد اخپل خاون مراد ده یا کی سید الکائلات مراد ده ان الا انا اکثر منها ودا اوس ډیر د دین قبل ان نا کول مخک دې دین چ مولا نوات فاقلونه ده یو خور و بها اله الى النبي صلى الله عليه وسلم او نور النبي عليه السلام تو لي کلف منها انه کلمنها نوراوی ذکر کړي چې الله حبيبم د دین فراکو ده نور حدیث پرسته وایي د صحابه کرام رضوان الله تعالی اليهم اجمعین کرامات او ذکر کولو پای کې حدیث د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه وروه و روایتن پا یو روایت کی داثر آغلی دیچه انا عبا بکر چی بیشک عبا بکر رضی اللہ تعالی عنہو قال لی عبد الرحمن ویلیو خپل بچی عبد الرحمن رضی اللہ عنہو تا دونکا ازیا فکا خپل بچی تیویلیو ترے را خپل مل مان بوزا او دیمان روٹائی با اخرے فا انی اوزت لون کئم ال نبی صلی الله علیه و نبی صلی الله علیه وسلم تا ففرغ من قراهم نتو ګورځان فارس کده دیدل مل مستیان قبل ان اجی ا مخذ مادرات لولا به مادرات نو مخه مخه بمیلمانه او لاغی بمستیان ځان فارغ کی فن تلقى عبد الرحمن نتو له عبد الرحمن رضی الله عنه فاتاهم بما عنده اور راتلې کړي ودي ملمنو ته باغ سره چاغه سره کور کې چې سوې ملمنو لراړل فقال وی فرمایل وی اتعمو ثامخ ري فقالو ملمنو وی ا نا ربو منزلنا زمونږ د کور چې کمکور کې ملمانی ودي مالک شوشو قال ایت عمو اگر ته تا تامخ ري او هغه برا شي رس دا هغه سکار قالو ما نحن بي اكلين می مونږ ترغې فراق نکو حتا ییجی ربو منزلنا تر سوچ زمونږ د دې مل مستیا کور هغه مالک راغلې نه قال عبد الرحمان رضی الله عنه اقبلوا عنا قراكم قبول کوي زمونږ نه مل مستیا ستاسو فإنه إن جاء بشکا والد محترم کچره راغې ولم تصعموا او تاسو توام نه خورلې لنلقین منه نو خامخامون بداغنا ډیر تکلیف سره میلاو شو او غوسه بشیراله بسم الله معنوی فعبا اي انکار چې بس, بس موږ نفرو نو مل مخزورون نور زور ورتر نه شي کوله نو اي بسم الله نور پر خپل عارف ته زپو شم انه يجد علي 44 ميراشي نو ما باندې بغوسه خامخامو می غوسه براله کوي فلما جاء ار کله سیموالس ای براغه نو تنحت عنه ویز خدا سے اڑخ لپٹ شو فقال ما صنعت کور کي تپوسو کومل منو نے تپوسو کي تاسو کړي فخبروه ناي ور له خبر ورکو فقال يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن فسكت ذ چف شم ديری دوجنه ثم قال يا عبد الرحمن فسكت ذ بیا چف شو فقال يا غنصر و پوها اقسمت عليك اذا قسم شوم پتاين كون ته تسمع صوتي کچاري ته سما وازورې کنا لما جيت چې خام خاطرش اوې فخرجت نظر وته فقلت ما ورته يا والد محترم سل ازيافكا تليم المنونك خیر ده تاسوکا نام درته خي شي سيد ابو بکر صدیق رضی الله عنه سر زدهم رلوي شان عاليب نه ده سمر الوشان ده دا مساله دغه ایتفاقی ابزل البشر بعد الانبیاء سيدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د انبیاء علیهم السلام نفس کا مرتبہ در شال د سيدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت دی من منون تکوس کا فقال ورتوی سو دقدریشتیا و د خمون لمینت کړه خمونغه نه کړه ا थाना به د مونتقبل مل مستیا رووا فقال انما انتظرتموني و تاسو نه انتظار کوئ واللہ الا اتعمو هو اللیل کله لیل خلقم غسش وی قسم د زک نن شپاړو خرم نه تاسو مونږ ټول شپرا سره نخره مله منو لوی والله الا اتعمو هو اللیل قسم د زبن نن شپ نه خره فقال الاخرود والله الا نتعمو قسم د ژتی نخره مونږ يبنو والله الا نتعمو حتا اتعمو مدلوی خلق داسی وی ک غسرهام وزر هغه غصې ځایله شي فقاله وي ل کومماللهکوم و تعجب د تاسو ل رس شوي تاسولا تقبلو ننااخ رااکل چې تاسو زمونږمل مستانه قبللو هاتیې تو عام کوم وي غوا م راړې را فجا نو بچې راتللوکل پې فاض د هو لاسې د ټولونه مخکې کېکو فقاله بسم الله په نوم د الله او شووروکه وی می نهشيه غړو من د غصیر خبرې ټول شیط سراتو ف ا کالهوهاکلو نو د ابو وکلې دی اللهنو خورراکو کو د وکوو او د قسم کفاارې ور کا متفقون عليهلی کللو الفاو در ته مصر تفصیل کوئ قوونه هو غون سرو دا په غینې معجم ټې سره د او د پاسه پې پا زماله پیش دی سمنونین ساېې او بیا او پهسیینونې ساکن دی س سا ان او بیا سار چې باغی درې ټکی دا چاته وي غنسر وه هو الغبي والجاهل دا غچاله وي چې غناپو هوي بي وكفي وقولو فجدة عائشة تمحو بدرة دي ورته وي والجذع اصل کې ستوي القطع فريقول لوي قوله يجد علي هو بكسر الجیم جيم باندې کسرر اي يجد ابو وې زه په شم چې والسه به ماته غسكيږي وا نبي هريره دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال فرماییده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لقد کان فی ما قبلکم من الامم وایبشکو فقاشا کی چتا سو نمخکم من الامم امته الناس خلقو محدثون ای تب الہامات کېدل الله ولخير خبره ورته زړه کې شوله فینک فی امتی احد کژما فور مسکی او تنوی نابسو کی فانه عمره هغه عمر رضی الله انو دے غنظام الملهم من الله د نې کو خبر وسو کی دن ورتا الہامات وکيله او سورہ سور احسانات دې امت سره کړی هغه د تبیل حامات د قران در جمع کیدو الهام چا تشو په یو جهاد کی اتسوا حافظان او قاریان شیدان شل الله دې تذکر کیوا چو چې دا په یو یو جنکېات سوه او په زر ر کاریان او حافظان شيدان کېږي نو نهقرآ لاړ شي ص دنا بکر صدیق رضی لاانو تی ووي که چرې دغه شان په جهادونو کې د قااریان او حافظان شيدان کېږ د زی ریګم د قرآ سی سلاړه چې د غواړمقرآن را او داسېڅو ورس برې دي چېله به د زره کې واچړي. د نویر اسلام په زمانه کې سو خبرې د د په زر کله واچولی مشه ورکه اوغ مووافق به د بره نه واخیرله. پخوانو امتونو کې بدا سی محدسونو ایتا با الہامات کی ذل فَإِيَّكُ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ کہ زمان پا امکی و تنوینو اگور سوک دے حضر السیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے رواح البخاری جدی حدیث روایت امام بخاري رحمت الله علیہ کرده و رواح مسلم روایت اکڑی دے امام مسلم رحمه اللہ من روایت عائشہ د روایت د ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا وفی روایت اہما او پا دیدوار روایت انو کی ابن وحب وی رحمه الله د محدثون معنا کئی ایم الحمون پنور امت انو کې داسو چه الہامات بکی دا الہام سو تاسو بوئی دیگا نا اللہ وی مریم بی بی پزرکی میں و اوهینا الی ام موسی نو موسی علیہ السلام مور ما غوا لکورت الله وا چون چې دی بچی له شو د ورکوا دی ته الهام و او کله یری ای دی نو دلرګی صندوق جوړ کده دریا بلې وره ورزوا نو په دې څوک د ملهمون دی نو دی سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مصلی الله تعالی علیه صحابای کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین در کرامات و بیان کھولو او د خود چې کرامات د اولیاء او حق هغه باره کوي وان جابر ابن سمرا رضی الله عنهما د جابر ابن سمرا رضی الله عنهما روایت ته قال له فرمای شکا شکایت اهل کوفه شکایت کړیو د کوفیو سیند کو سعدن داهر سات یعنی ابنی ابی وقاس رضی اللہ عنہ نساد ابنی ابی وقاس رضی اللہ عنہ بارکی دکو فی خلقو شکایتو کو رضی اللہ عنہ دا شروع مبشرو نده او یو پاغ اشخاصو کده چې ملکو نے فتح کرد او مستجابت دعواتو او دین علوی خبر بسی یو پاغ اشخاصو کده غشي ويسترلمنه شخصیت د چل الله په لار کې کافر او پسې بشتی وي ایر میں فدا کا ابي و امي مې بشوله مراب لار مې تنه قربان شي ندقوفي والال او دا در ساده رضی الله انه شکایت وکول اله عمر بن الخطاب رضی الله عنه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه تو دا در تهي چې کلو یو ني خړې هنا اهل خلق دا غبارہ کی شکایت نہ وکي او دا عہد بدنامولو د شرمول کوشش مکي د حضرت عمر رضی الله عنه په خبرو کې دتا سوره شه واستعمل عليهم عمارت او عامل او گورنر کو پای عمار هک عمر رضی الله تو ته اېدا خفته لګی دلته کرستو حدیث کې راوي چې دا خلق د روغ او دا خو باشره او مبشرو کې ودام غره د هغه یو حکمت ده چې به مغه بدل کو اي چې کله درعیاته او د مشر په منس کې دوره خبره راشي نو بیا مصلحت په دي کې نشته را بدل کا نو حضرت عمر رضی الله عنا اجازه گورنر کو فشقو حتا ذکرو دایدار صاد رضی الله انه شکایت کړه تر دی چې ذکرو کو چې انه لا يحسن وي صلي وې ده موږ تدا سے خاموس نه کوي صحیح نه کوي او دا ګرډېره د بی دینه خبره چې رست خلق راپاس یو داغه چا په موزه اعتراض کوي چې هغه موزه کړي د انبیاو د امام نا د نبی رحم السلام په صحبت کې موزه کړي او رست خلق کونه موصه یې نه کوي په نه کوي فارس لیدې نومر رضی الله عنه خبرو لې ګول یا اب اسحاق دا راګي کونیه و وی اې د اسحاق والدې انها ولا یزعمونا خلق وی ذا خلک راغلی رہی گمان کئ انک لا تحسن تصلی ری بشک کتی کنا لا تحسن تصلی تمو صحیح نک فقال حضرت صادق رضی اللہ عنہ ما خبردار انا والله زچم زما دد الله پزاد عالی قسمی فانی کنت تصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خدیلد حضور پاک اونتی مشکر لا احرم عنها ما داغینا اس قسم کمینا دیکھ رئی و سولی سولاتِ العشاق ویز موسکم سولاتِ العشاق ما خامو ما سخوتن ما سخوتن مزور لکم فا ارکو اولید زپاولو رکاتنو کی قیرت اگدوام و اخفو فی الاخرائید او پدی رستنو رکاتنو کی قیرت کی تخفیف کم سلی فاتحوام قال حضره مبرز جل الله نور تویز الیک ظن بك یا اب اسحاق زمان په تا دغه خیال وګانه دغه الله د پیغمبر صحابي ملک نور الفتح کړي او باشرو مبشرو کی زمان دغه خیال ل او بیا د خلیفہ حق چې څوک کده داسي پاک سړي واره کی شکایتو بنا وتپوس کړي د خلق دسه وای و ارسل ما ګلو د سر کوفی ته یو سړی او رجالان یا ګڼ سړي إلى الكوفة كوفتا يسأل عنه أهل الكوفة. او دغ سروب ته کولو کول د صاد رضی الله مبارک په کوفه کې فلم يدا مسجدن نو دغ کسانو یو جمعاتم په کوفه کې پرین هو الا سالان او په جمعاتونو کې د صاد رضی الله نو ته پوش کول هر جمعات کې و درې دو وی بهر سات تاسو ګورنل د بارک سو وایه وَيَسْنُونَ مَا عَرُوفًا طول خلق ودد تعريف نقول یو جمعہ کې چاونه وجدادا سره حتا وردن دا حله مسجد لبني ابس تر دې چور دن شو د غسړې جمعہ د بنی ابستا ابي بيچار سا څنګه فقام رجل یو يو سلى رافاس يد دوين يقال له سام ابن قطاده هغه ته يو سام او يقن نا با داغ کونی و ابا فقال آغوی اما اذا نشتنا ویکل چتامون تک سمراکو چی دا سعد رضی اللہ نو سنگا سڑے رے فَإِنَّ سَادَنْ دَا سَاجِ لِكَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَ دے چی جہاد لمجاہدین لیگنو دے ورس رزینہ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَ او د پا انصاف سره مال لتقسیمائی ولا يعدل في القضيه كسوك ور تفصيل راڑی مدین انصاف سره فیصله نه کوي دا خبر یو کی قال سعدن سعد رضی الله وریدی سعد رضی الله میما خبردار والله زماد اللہ پزات عالی قسمی لا ادع ون ب سلاسل ویدری دواګه بکو او دا ګور د دوار جهانو سردار سوال کړو چې سات درنه سوغړی نو د چې وسه لاس پور تکل کړه نو غرهت دلنا وی الله اللهم ان کان عبدك هذا كاذب یاد ما الله کستا دا بندې چې په دې جمعات کې و درې دوه درو جن له او قام رياءن دې دریا کاری د فارودر دې دلې و او دزان به خودني نه 파را نو يا الله فاعل عمره ود عمر اوغت کې وافل فقر او الاده د فقيري ډېر غريبي او فقيري پراوله وارز له للفتن او ولاده فتنو ته پیش کې په فتنو کې مفتلا کي پیدادريدو اخيري ولوكي صاد رضي الله خو د دنيا نه الله وکانه بعد او دا سړې پس د دينا اي دوره ګډا شو وې د اروز په دا ګدا سره اروز دلېو نظر نه لګي اي زوينه چې دنا متفوس شو ويقول دباوي شيخ كبير زديد زياد ګډه مفتون او په فتنو کې صبت نی داوت ص ماته دا, دا, دا, دا, مات دا در سات خیرې ررسید دیدي داګړې دپارغر ب چې د الله د بندېګانو د خیرې به نهاصلې هې به یو سړی بناام نه د چا باې په کا نه کې کله به دغ دونهزار رو د دنیا او خیرت بهې تباشي د سبت نی داوتو سعد ما ته د سات خیرې ررسیددي قال دلمې کې بنی عامرو راوي ویلید عبدالملک ابن عمر الراوی رحم الله عن جابر ابن صمرا دا حدیث نقل کای جابر ابن صمرا رضی اللہ عنہ دا راوی و تابعی فانہ رایتو وایما بخلک تلی و بعد پس ددینا قد سقط حاجبه ولا عینه د ډیر بډاولی نه د ورځې پر استر ګرا خورځې تلوی منل کبر د وجید بډاولی نو ورنه لیت تعرضو او د بلارو کې داسې مخې مخې ل کې ناس بولیل جوواري د نو جوانو ځناو دپاره ف سرو کې پلارو کې فیغ مې زو هم ناییتهېسترې یعنی الله پیغ خیرېلهغول وي او د خلکو د خنده شوی او متفق آی نه دی کې داوی چادر سا ر ال لانو مستجبد دعوتو او دا هغې او کاررامتتو وره سنگ څنګه خیرې کړیوي نو نه د تکې په ټک غ خیرې کولو لګېدي اگر چی پائی که وقت لگی دو نو دیکی دا صحابی کارامت دے دا غلوی شان دے او دا فاروق عظم رضی اللہ عنہ آتا لدر کو دی موئی چې یو خلیفہ پاک او ساکم دے گوارنر او چې خلکو و, و کیو کو کیونکو نخا مخاضر کی سراش نو دادا دے خلکو و نبدلول دا مسلحة و عدل د امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ عنہ آتا لدی متفقن علیہی وصل اللہ عنہ اللہ خیر دا حضرت و اروع ابن زبیر رضی اللہ عنہو نا روایت تے چہنن سید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ عنہو چہ سید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ عنہو قرآن آغم شعور صحابی دے سعید ابن زید چہ دام پاشروں مبشروں کے رئے اغالی سکسانوں کے رئے چھلے جنت زیر پشو اغالی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ دومر رضی اللہ عنہ فور وا او دا عظیم شخصیت چې د تلاوت دوا جنا حضرت فاروق اعظم تعالی ایمان نصیب کړ چې د کور تلاوی قران لستو او غیت تعالی ایمان نصیب کو خاصمت هو جگڑ کړو د سید ابن زید رضی اللہ عنہ هو سرا اروا بنت اوس اروی او زنان او چې دا د اوس دروه دلا مروان ابن الحکم مروان ابن الحکم ته مروان ابن الحکم خلیفہ او نو یو زنان سید ابن زید رضی الله عنه باندې داوا وکړه ودعت او دې زنان داوا کړې و انه چې بهشکه دا سید ابن زید رضی الله له اخزد رانی ولې نه من ارض وه د دې او ګډې او بادشاہ ته زمان زمانه څخه نیولې نو ابن حکم سعید ابن زید رضی الله عنه ووټ فقال سعید نا در سعید رضی الله عنه ورته بادشاہ زما یو خبره و خبر اورا انا كنت اخذ من ارض هاشم انا ما انا كنت اخذ من ارض هاشم ما غست دا او را نسم د دې دی د لزمکه نسشه بعد الذي پسندا ونا سمعت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم جماوري د دې د دل رسول الله صلى الله عليه وسلم نہ قال بادشاہ مروان ابن حكم ورته ماذا سمعا تھا صحابي تويتا سوري د دې رسول الله صلى الله عليه وسلم نہ نه صحابي ورته بادشاہ دي قتل او دي او اورېدل او دا مبارک اخلی دا نبی علیہ السلام ندا خبر راوتا قال سمیعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ماوری دلی دی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمایے لی من اخازشی برد چاچ رونی وا وای غست یو لیش من الاردی دا چاد ازمکن ظلمن ظلمن اے یو لیزمک چانا پا زور زیادی او پا دوکو پا غلط و جرگو پا رونی وا نتو وقهو الى سب عردین غارکی بواچولیشی دل پرزدکی آمد تروز مکو پوری ای دل با اللہ دور غٹ سکت ورکی چی ده قبر نراپورتش چی دعو وارز مکو پوری باد ده غیسد ده پده غارکی ویزان دهی فقال له مروان مروان صحابی ته ہوئی لا اسألوک بینتن بعد هازا بهدین پس بزدان دلیل تا پسنکو چتا په ی خپل سترګو قتل او په ی خپل غوونو دی اوریدل او د دوار جهان د سردارن دی حدیث تراوی فقال سعید سید رضی الله عنه <تصفح> ای په تاورلو یی احذ درو هو او د صحابه شان دا وی کدا درو مو یزم کذ دیمنه ما ورت لا ټول اور پره خو خیره و لوګي وی اللهم ان کانت کاذبهن یا الله کشردا دا نه درو جنې او اسی زمان شرمولو بدنامولو فاعمی ده بدنامولو کشش کهی فا اعمی بسوارها ده دستر گرنده که وقتلها فی عربیها او دا پا دی خپل از مکه که قتل که دا غز چې چی داده دروغ دا دا داوی کهی په ما داده ده دا د دا دا دا مرگ سبب جوړ که قال راوی وی فما ماتد دا زنانه ترغی پوری مرشیوی نوا حتی از حب بسواروها نظر دستر بی ختم شو و بيننه تمشي في ارها او په من دې کې چې دا په دغه خپله مکه کانوه ز وقعات في حفرتتن په یکن دا او کوي کې وروغورځې د فماتت نه بس مړ شوه متفقون عليهلی دا وي جګوره داولیا او دنیکانو د تنګوونه او دوستستان ته تنکې او خیرې در لوکې د داغې وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ فَيُروَى عَدَ مُسْلِم شَرِيف کِراغِلی د محمد ابن زید ابن عبد ابن عمر رضی الله عنهما نبی معنا وَأَنَّهُ رَآهَا أَمْيَاءَ او بشکد عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وہی چې د کتلې وداړنده تل تَمِسُ الجُدُر رڼچړې دیوال لټای کړه دیو دیوالونه لټول او هغه سره برواړه او تقول الدَاوِي هَمِشَو اصوابتنی دعوت سعید ما تد حضر السعید خیر رنسی او و داغو فیرو حلاک کری و انہا او بیشت دا زنان تیرے دا علا بئرن پیوکوی فی الدار اللتی پا کور حاغ کی خاص ومت ہو چدی جگڑ کری و داغو مبارک صحابی سر فیها دنی کور بارک داغو کورو و دا زمارے فوقات فوقات فیها نو پدغه کوي کې ور پری او دور اخته کوي چې دراواته س بندم بس منونو وکانات قبره بس غېړو قبر شو هغه کوي د دې لپاره شو دې لپاره قبر جوړ شو دا د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما روایت ده دا کې دې د بل صحابي کرامت در ل ذکر کړي قال دې فرمایله لما حضرت او هدا کله چې زه او هد حاضر شو لما حضرت هداني ابي من الله نوې لکه سباب ته هدځه وي د رضی الله انه یې زخپل والد محترم روغښت عبد الله رضی الله عنه فقال ما اوراني مالزان نخاري الا مقتولا مگر سباب از شهید کې دیشم في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم پاول <سؤال> هغه شاكي شي وخت دې دي شي د اصحابو د نبي صلی الله علیه و سلم نه ځکه دا خوب لیدلو هغه دا خوب تعبیر ورته نبي اسلامي سعودي ورشته دار په غزوه بدر کې شي چې مطلب اوه د نمک کې او سوش په د خوب لیدو هغه ورشته دار ورته همغ لرازي نه دې ورته موبشر عبد المنزیر دا غو مويته کومې هم جنت کې نه دې الله حبی تراغه بیګما خپل ورشته دار کټلې په جنت کې مالې ت اللہ حبیب برت شہادت دنیا اب الجابر شہادت درته ملوی رسول خدا پر اللہ دے حبیب خبرہ تے خپل بچی ته وای پاولو شہیدانو کی بمات شہادت ملاوی و انی لا اترک بعد اعوذ نفر زمذان نفس اعز علیہ چ دیر زت من دی پماوان من کدا تھا نا غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور پاک دے نفس مبارک دے علاوہ ید الله <سؤال> د حبیب نفس ګره ما ته فی عزت باندې او دا د صحابو شان علی دینن ای بچی په ما باندې قرضه ده فقد نو جز شهید شم دا قرضې را نادا کا واستوسب اخواتک خیرا ته لا غنی فیندې وی او یا نه فیندې وی دې دې بارکه د خیر وصیت او اوره دې سره خیر احسان کا وا فاصبحنا فکان اول قتیل جابر رضی اللہ عنہ موږ سبا کو جما والد فاولو شهیدانو کې وو مدفن تم اهو فی قبره ما دفن کړو دا سرا بل په قبر کې اے عمرو بن جمیح رضی اللہ عنہ د دې رشتہ دار وو 나와و رضی اللہ عنہ په قبر کې ځکه صحابه زخمیان شیو تکلیفو لدور قبرونا کنستل ګرالو نو دودوی دو په قبر کې یو ځای دفن کړی ثم لم تذيب نفسي بیا زمادر ازله خوشاله نو انا ترکه ما اخر شزی دبل سر پریزه وجه الوجه لما ذکر کړي دغه یکه تاسو کتلیکم کسان مدینه ته لاړ دي نو میدان هو سر خوردو نه دی لدا ورکنن ناغه کم خبر نشو او ته به نقصان رسولو نو کله داسه اوبر ازي او قبر ته نقصان رسي نو بیا خبر شران بدلو شي نو ده دغه وګوره وروده وجنه لکو صرف دو قبر نخکاری میدان خود کی د نور اس معلومات نشتا نو مصعب بن عمر او د حضرت حمزه سید الشهداء رضی الله انو ما قبرنه په نظر ښکاری نور میدان کی د نور او قبرنو د شهداو په تنه لگی نو داوب براتلې ته وې جماعت ر په دې خوشاله نو چپری دې زم د بل سره فاستحرجته بعد سته نماغه د قبر نه راويست پس د شپوګو میاشتونا فائداه وا كيومن وزعتو دا سترو تازه پروتو لکه په قبر رسې مون په قبر کېخه غير اذنه غير داغه د وګنا فجعلته في قبره الاحد نماغان لاغه په قبر کې الاحد کېخه الاحده مې کېخه اولماء ذکر دا واقعیا د پیر کلد رستو را بشي چې دا ډېر کاله دی کړې لیکن د شهدا او بدنو سالم پراته دام مثال پطور عزت او کرامت ده یو مومن مسلمان لاش په قبر کې روغ رمټو ساتي وګوریدا مسله را اولماء ذکر کړي کله د برکت پا را دیو کافر لاش په قبر کې روغ امتحان ویو ازمائش وی اللہ خلکو ویو ابرت جوڑے رواہ البخاریو دا دی حدیث روایت کرے دے امام بخاری رحمہ اللہ وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد العالم وآلہ وسلم وانانس رضی اللہ عنہ دا حضرت آنس رضی اللہ عنہ نا روایت یا نارا جولین بشک یو د سړی من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم دا صحابه کرام د نبی صلی الله علیه و سلم نه خرجاده د وڑوتیو من ان النبی صلی الله علیه و سلم د نبی له السلام د مجلس مبارکنا فی ليله مظلمت فیوش پی تیار کې ایدا صحابرو سره ذکر کړي او سید ابن حذیر او اباد ابن بشیر رضی اللہ عنہما دې نماز کتن فضال الله د حبیب سره دینی مشوره او خبرې کولی نو پتو ورشپات یار کید الله د حبیب د مجلس مبارک نه وترل او د رنایس تنظیم نو وماهما مثل مصباح مصباحین د دې دوار صرف همثل د دوو دیو او چراغونو بین ایدیهما مخکې د دې دوارونو اې د دو دوارو نومخې درس چې راغونه روانو دی ته لار سرګندوله نو یوزیل اور سیدل چې د دوارو لار جدا کېدا فلم مفترقا هر کله چې جد دوارو جدا شل نو سوار او ګرځیدو ما کل واحد منهما سره د هریو یو د دوا نه یو یو اتا تردی چخلو کورنو ترالل. او پستر کتا داد دی واو چراغ حتا ادا اهله تردي کورنو کورونو او ادا رناي پسترګو کته دا د دوارو صحابه کرامو کرامتو اگر دې په وساو طاقت کینو او اصل کې کرامت د حضور پاک د دې ته با داغه پسمره کې ملاوي چا کې مکمل ان الله د حبيب د سنتو تابعداري دا نبي ا العالمین داغ د ایمان د مضبوطي د پاره داغه کرامات سرګنده رواه البخاری يو د دې حديث روایت کړی دی امام بخاری رحم الله من طرقن پسونو طرق سر وفي بعضها و بعضي دوروکو قدادی جنر رجلین داسړی سوکو او سید ابن حذیر رضی الله عنه او اباد اب ابن بشر رضی الله عنه دا دواره مبارک صحابه الله تعالی د حبیب سرپتی ارکیم شپ کی خبرې کولی جتل نو د ټولو سره رڼا روانه شوا وان وی حورائر رضی الله عنه د حضرت ابو حورائر رضی الله عنه روایت ته قال د فرمای با اثر رسول الله صلی الله علیه و لیګلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم عشرہ راحتین لشکسان عینا جاسوسان talla habib de sahaba e kiram fo zarid kafiro جاسوسی کولا ګره د اسلام د پاره جاسوسی کول د عین عبادت ده او د کافیر د پاره جاسوسی کول حرام دی او ناروايي سریتن ادا یو جماعت د مجاهدین دلاس کسان یو لګل و امر عليه عاصم ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه امير جوړکړو پدويبان عاصم ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه فن تلقون دلاله الحتى اذا كانوا بالهدات دې په هدات مقام کې بين عثمان ومکه تا پمن د عثمان او د مکه مکرمه کې یعنی یو زيو دا عصفان او مکیو سم بازی زیونو بانی آغا نومون دی لکه تریق الهجرت بانی زی نو بود راشی چه عصفان بازی زیونو تی نومونو بدل کری خوخا خبرنا ذکا آغا نومونو چچا احادیث ویلیوی پو ہوی نو داغی نومونو کتو سرا اغتو لنقش بخی لراشی نو ذکارو لحی من حزیل دای ذکر کنیشول د پار دیو قبیلی دا حزیل قبیلی اے خزیل یو قبلی تاویل شلشیو لسکسان مکتلی یقالو لهم بنو لحیان آو دغی قبلی تاوی بنو لحیانوی فنفرو لهم نو آغی عوة اللی دوی پسی بی قریب من مئت رجولی سلکسان رامن او طور تیر اندازو اے سلکسان رووة اللی لسو صحابی کرام و دنیو دپارا فاقتسو آسارهم نو هغه د دې د قدمونو په ستلل لکه د قدمونو نخي او عرب پدی کې لري تکړو دغه قدمونو په بتلل لکه د حضور پاک غوړه قدمونو پسی حجرت هجرت کېتلل نیک د غارسور خلیل رااله چې قدمونه دی په راغلیه په دې ته دي اعلان کې په غر کې په کاڼو کې قدم معلومول غره خبره الله د عرب یو تجربه حضور پاک یې ذکر لټولو نو ځنه په کې باندې هی د غارسور خلیل راو رسېد حبیب زیدي په دې قدمونو راغلی را بلا په لنی ته دي فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاسِمٌ کَلَچِ پُوحَشُ په مَانِ عَاسِمٌ رَضِيَ اللَّهَنُ وَاسْحَابُو دَا غِمَرْگِرِ چرا دا کسان خمونگ پس رازینو لجعو الى موزعین دی پناهی حاصلک یو زیتا یو مرشی اونی وفاہاتو بهم القوم قوم تی بیر چاپیر شو. او دی دی او دی ری دا غر دا سر د پاسو فقالو انزلو ایو ور تاوی ر فَاعْتُبِئْ بِيَدِيكُمْ اَتعم موږ لخ په لاسونه راکې ولکم العهد والميثاق اَتا وسره زم موږ دا عهد دا. اللا دی ول میثاق او کلهک وعده دا الله نقتل منکم احدا چې موږ به یو قسم قتلو نه فقال عاصم بن ثابت عاصم الله عنه دی خپل مرغرو ته وی چې ناميرو ايها القام و اي اما انا فلا انزلوا على ذمتي کافرین وزمارای خو او رزق خدا کافر کو زمارای کو زیګملان ځکه الله وی د کافر سواده نشته سلوځی نشته د خوې زوبس پدې دې کېم ک کار ځم د کافر په اهد زما اعتماد نشته او ګرداد صحابه یقین او ایمان چې نبی رسول د عمر الوشان عالم الغیب دی نه اللهم اخبر عنا نبیک صلی الله علیه وسلم یا الله زمون خپل پیغمبر خبر کی او مدینه کې له وحی ولې چې مون پکم حال کیو اللهم اخبر عنا نبیک صلی الله علیه وسلم یا الله خبر کی زمون نا ستا پیغمبر صل الله علیه وسلم فرماوه نو دیو اشت لغی بن نبل فغشو فقتلو آسو من نو حضرت آسم رضی اللہ عنہ خوش شہید کو ونزل ایلہم سلاستو نفرد او دیت راکشل دری کسان علی العہد والمیساق فعہد و پوادی منهم خبیبن فدغدلیو کسانو کیو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وزید ابن دسینا رضی اللہ عنہ ورجلن آخرو فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ ھر کله شیدای قادر شول په دویچر روه منیول نو اطلقوا اوثار قسیه دای دخل دا لندو اغا شولی راس پدل خرابتوهم نو دای وتا دل قال رجل صالح ددریم چې دغدریو مرګرو کینیولې ودری وړ وی, وی هاذا اول الغدر داهم ګرا ول دو کوک تاسووی چې من بسوایو اسن می دی په الله ز تا سره یو قدم هم برګر کیګم لا ان لی بہا اولائے اسوتور مال د دغه شهداو په سې ډیر حایسته نمونه د تلولہ یرید القتل اغه خپل شیدان مرګ لري اراده کول چې دای سره ملاوشم کنا نو بس داراله خلا فجر روحه دای راہ کو او دای و علاجوه تمام زرای استعمال کل داغه د فار غزان سره تسلو فابا هغه کارو کو اي اصحابهم چې دیسره مرګ لري شفقتلوه ناغم قتل وان تلقو بخبيب او دای بوث له خبيب رضی الله عنه زید ابن دثنه رضی الله عنه حتا باعوهما بمکته د دروازه خرص کل په مکه مکرمه کې بعد وقعت بدرین پس د واقعې د بدرنا چون کافر د مکیه خو غسوا داغی او یا سرداران مومنانو قتل کړي نو دیدا دواره صحابه کرام پمکه واله قرب کړي فتا بن الحارث ابن عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف خبيب وهغستو بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف قبيله خبيب رضي الله وکانه خبيب او خبيب رضي الله نو هوا قتل الحارث چده قتل کړي او حارث پرد دباډه تداغه قبیلی نکي قتل کړو فلا به عندهم نو وخت ير او خبیب رضی الله عنه د دوی سره او هغه اسیر نو د قیدی وو حتا اجمعوا علی قتله تر چې لا ټول راجم شول د په قتل کولو نو فاستعار من بعض بنات الحارس د په سوال غخته و د بعض لونو د حارس نه موسی چاڑا یستحد يس بها چې د باغوانې صفايو کې بدن فار هو نو دغنو دغورته د چاړ ورکېوه نو د سره چاړ لاې وفاهجبون ي اللهها فدهجبونهیله وه غاافتون راغې یو بچه معشوم ددغې زana او غغاافوه حta عط تردي اتا هو چې د بچد سراغه فوجد فوجدته مجلسه او على فخذه ها یعداوي چې فوجدته مجلسه او على فخذه مال خپل بچو کتو چې هغه د حضرت خدیف په پتون ناس اوس ګره د موخدا څو چې صحابي سره لاس کې چارمنه او معشومون ګته لشئی ته ویلې ویج بس دا ز قتلو میا ب ما پریزی نو وی ففضیعۃ فزع تنازنا نو وی ز ډیر پیرش ماوس غلا بچی قتلئ او دزان د خلاصولو ستریق په جوړی عرفها خبیب باغی حضرت خبیب رضی الله انفو شفقال ا تخشینا ویول تیریه نقتل هو چې د دې قتلکم ما كنت لافل ذلک زنیم چې دا سکار دی او کم چې او مشوب بی قتل قتلتا او رضیغی زنانا رست ایمان روڑی او ایقالت والله ما رئیتو سیرن زمان دا اللہ پزاد قسمی ما نوکتل قیدی خیرم من خبیب غرد خبیب رضی اللہ عنہ فواللہ زمان دا اللہ پزاد قسمی لقد وجدتو یوما لما مندلع دے یو رز یاکلو چکوڑوے قتفا من عینبن یو غنچک دانگرو پلاسو کیو فیدیه و انہو لموسق بالحدید او د تړلی شوي او په زنزیرو کې وما به مقطته من سارتین او په مکه کې میوي میوي انګور نو ور داله هتمریم بيبي غون تې ماللاکو د لاګور راړل اوي قتل چې کرامتېلی خوي اوس په زننجیر کېو سړی ړلی او په مکمو کارمه کې د سر انګور نشته د جننت نهباغتنګور را تلل ملای ک به او د فړل وکانه ت او و زنناانه چې دي بهوي ان نه هوله دیش کدا یو رزقو رزقو الله خبیبا چې الله بازار زکور کول خبیب رضی الله ہوتا فلما خرجو به من الحرمه هر کله چې دوی وسو د حرم نه علیقتلوه فلحل چې قتل کی په حل کې یو مشرکان دی خدای حرم دزمکه ورسره دور قدر او قیمت چې حدود حرم کې نه قتلولو د حدود حرم نه بار بوتلو چې په زمينه حل کې به قتل کی قال لهم خبیب, خبیب رضی اللہ عنو دی تویلیو دعونی ما پریزی وصلی رکاتین چه دو رکات موزو کمی فترکوهنو دی پریخو فرکار رکاتین دو رکات نفلیوکل فقال بیو والله قسم می دی پا اللہ لولا انتحسو کچه ردانوی چه تاسو بگمانو کچه انما بی جزعن چه دا پا ما بانی ده مرگ ده وجه نفریادو او یرموزمیو گت کنو لذتو ما با ده دو نسی واسلو روش پگ او بهورا د شهادت نامخ کی دا دعاوو کا اللهم احصوهم عددا الله یو یو شمری وقتلهم بددا الله یو یو شمری او دای قتل کی راسی جدا جدا ولا تبخ منهم احد الله د دې ظالمانو یوم باقی مفرزه او ودا اشعار وی دي د شهادت وخت دیری غنرباله نا وَقَالَ فَلَسْتُوبَ عَلِيْهِنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ اَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِيبًا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاءِ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْسَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِيبًا لِفَلَسْتُوبَ عَلِيْزَ فَرْوَانَ لَرَمْ خینا وقتل مسلمن کلا چیز وجلشم پداسه حال کی چیز مسلمانی اس پروا م نشتا چې کلا برق په حالت د اسلام کې علا ای جنب کان للاح مسرائی یعنی پاکم یو طرف چیزه قتل کړي شم زما الله طرف ته ورزیدلو تللی وذلك في ذات الاله وان يشاء زما دا مرق دال لا درزاد فاروي او قال او غاني نو مبارک برکت بوا چيلا وسالش الممزعيد پدي پري کوړو شو جوړونو بندونو کې بالا خير او برکت واشي وكان خبيب وخبيب رضي الله عنه سنا دا مسنون گرزولی دی لکل مسلمن د هر مسلمان نپارا قوتل سوبرن چې دے قتل کول شلاس تڑلی یعنی دا سوالات دا موزی ورطا مسنون گرزولو و یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او خبر و یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ورکره نبی علیہ السلام مرگروتا اے وحی ورطوشوا چې غلس وارا کسان کو کافر شہید کل یوم اوسویبو چکل دیت داشه هدا رسول شو خبروم ده خبر ده دی و باثناس من قریش او لیګلی وس خلق د قریش او ناسم ابن ثابت رضی الله ان ہوتا حین حدسو کله چی بیان وکړې شو چنه وکټه لا چې قطر کړې شو ایو تو بشی ایمن هو قریش وس کسان چا چې د دغې عاصم رضی الله انو سره اړي عاصم ابن ثابت رضی الله او شهید که کنا نو کوریشوله بیان شو چې تاسو خویب رضی الله ورو قتل کو غوستاسو د مشرانو یو بل قاتل وي قتل کړي د دوی دو کیسه شه اغنا سنحت راړي سرته پری کوي منه یو عرفو چې باغی دی او پیجنډش وکانا قتل رجل من زماهم هغه قتل کړو یو سره د دوی د مشران نا پبا صلی الله علیه من مثل الذله من الدبا من الدبا الله رولېګل د وریځو په شان د بچو نه ای دومره بچی په مکرر شوه چې د ورځې کافر ورنځ کې ده ای وی نو الله دا بچی مکرر کی فهمته نو د په دې طریقې او ساتو د دې د قاصدانو نه نو دای قادر نشول ان یقطعوا منه چې د د د بدن نه شې کټې د چېتیار شي که نه چېتیار ش نو بیا بې دا سر پریکوو نو چې سو تیار را تلله بلځ کې الله باران را وور او خوډ راغلی او د عاصم رضی الله نولا شي اوو اوکې لهما لیکب دي او د قسم خوړی او چې کاثر سره باس نه لګو نو په ژدونې فلاسونه لګو نومر نپ ک دی چې کاثر لا سړ ل نو الله دد فااضت وو. اوور دا د مچکوو په ذری د د صاحوي فااضت دا د د قرات خود آغا پا وست عطاقت کیوا دیا باران چرتکی دلو خود رات لیلو دلاش پا آغا طریقی دے کافرون محفوظ ساتل دادی دی دا دا دا صحابی کرامت ہو خود دل پا ایس وست عطاقت بیس دیرو باقی که مشکل الفاظو قولهو الہداد الهدا و ای موز عنداد یو زی نمنے و الظلہ السحاب و ریز یو سوری طوائد دبرو النحر داد دا موجود ہوئی گبین بچی ہوئی زہریلا یاد نورے وقوله اقتلهم بدادن داد بدادن بکسر الب با با نے کسرا اور زیر دے جائز نا فمن کسرا نو چاچی دی بال کسر ور کڑی قال هو جمع بدت واداد بدت جمع ا نصب او دا برخی لئ ومانا هم مع سوکو قت هم حص قتل کې دی داې حسیې من ق متن چې داسې تقسی شوي لکې واحد من همما نصوي او د هر یو د کافر په دی کې برخوي ومن فته ها او چا چې ویللی دي ب دن بابانې زبره اوفتښ نقاله معناو متفرفین جو جدا, جدا اے فی القتل واحدا بعد واحد من التبدید دادو تبدید نه له دادو تفریق په معنا راځي او فی الباب احاديث کثیره صحیحه پرې باب کې احادیث کثیره ډېر دي سبقت فی مواضيعها چې هغه تیر شوی دي په خپل زایونو کې من هاذل کتاب دې کتاب نا منها حدیث الغلام الذی دین حدیث دا قالک هغه کانیات الراهب شراهب الغراتی او بیا دغه سورہ کرامتونه سرګن شي و ساحر او د ب جادوګر تم راتلو راهبت تمم راتلو و منها حدیث الجریج او د دین حدیث د جریج د چغزانگو کی معصوم دی وی چې من ابو کیا غلام قال الراعي و حدیث و اصحاب الغار او حدیث د اصحاب الغار الذين اطبقت عليهم الصخرة هغه دریو کسان و, و باندې چې غټه غټه راغورځیدل او د غار په لې بند کړی و او غی نیک اعمال الله توصیله کړیو او دا غېنه کرامت د وجنا الله د تغ تکلیف نه هغه بچ کړیو و حدیث الرجل الذي سمع صوتا في الصحاب ويا غحدیثم تیر شوي چې هغه سړی په وریزه کې आवाज اوري تدل چې فلانی باغ ته شوي نه اونر شوبیک دا حدیث درلتی رو اسق حدیقه فلانن وغير ذلك وغير ذلك والدلائل في الباب دلائل فدی باب کی کرامات داولیاء او د دا صحابه کرامو حق دی ډیر دی او مشهور دی و, و بالله التوفیق او د الله په اختیار کې توفیق ورکولې وان ابن عمر د حضرت عبد ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده قال فرمایې ما سمعت عمر رضی الله عنه دی وای ماندی او ریدی د خپل والد محترم عمر رضی الله عنه یقول شیب فرمایل لشین دی او شیب علی کی قط شرم انی لا ازننه کذا عمر رضی الله عنه بې ځګومان او خیال کوم چې دا شهدا سره الا خان کما یظن مگر څنګه چې دا غ خیال و نا غشنو والله بیتا یودمر لوی فهم ور کړو او دمر یو جو ور نظر ور کړو رواه ده دې حديث روایت کړی دی امام بخاری او الله حبیب دا اخبارہ ک سورہ سورہ خوبونه لیدلی یو درې خوبلی د چي الله حبیب ما ته چا شودرا کنور میک ما اسکل نباګی ماندہ می عمر تعالی ذکر رضی الله نوی تا سکل دې نكونه دې روان شو الله حبیب دې دې ستاویلې ودا علم دی یو حدیث کله الله حبیب خوبلی دې ما ته خلق دا سي پیش کول شي قميصونه چولي نو دې چا قميص تر دې دسینو د د چا سر نام دی او مر د زی لاړ تا داسې کمی سر شوولی چې در پسې را ک شي دا س دا دی دی د الله حب د دوی باره کې داسې خوبونلی اللهکانه کم ی ژوننو روا بخارري کتاببل مور منحی ان دا کتاب په باه د اغ امورو کې دی چې د هغې نه منه کی شوي د په شریت نو باغی کې مختلف شی زونه دي چې دا غېنه موږ نه راغله وې باب تحریم الغیبه باب دې په بیان د حراموالی د غیبت کې غیبت کول حرام نه وال امر به حفظ اللسان او په شریعت کې حکم نه چې هرڅه دې د جبی حفاظت کېږي یو ورتا څو ګوره روزانه جب چې سور نقصان شاله راځي دوربل شي نه راځي او د دې تاسو حساب کوي چې سارا نه راځي نماحام پوری ګورشی ما سوې غیبتونه می سوراو کله بده خبرې می سوراو کی داسې خبرې می څنګه او کی چې خلکو حضرت الله می په zarar او تکلیف رسولو دی وجهه نا اولیاء کرام دا وای وای ساری چې شړې را پاسي کنا نو دې دی الله سره وادو کی چې الله زم ما وعده چې زبا چې په غلطه نه استعمالو او د وادین په څن دي وی چې الله وعده می او که اس می حفاظت وکړي دا چې به ډېر غټ نقصان ده دی وجهه نا اولیاء کرام لیکلي و یزری وخت سره یو خبر کایو دوره قیمتی ده چې دا د سپینوزر عمره د سپینوزر عمره قیمت لري او کله سوچ کو نو چپواله به د رو سروزه روبتی وي یو څلیدین د دین د دعوت د امر بالمعروف نهی عن المنکر نه الیا چې څومره جبس انبال کنو د خیر ده ځکه خو په ا داو نماو لیکلی وای سمره چې د الله تعالی تعلق جوړیږي د قبر او د خیرت فکر نصیب کیږي نو ذو رجب اس دا غذا چټکیږي او د رجب چې لګیای نو د زړه څخه والی سبب جوړیږي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویل ولا یغتب بعضکم بعضا د قران یاد ته وی غیبت د نه کای باز استاسو کې د بازه ایو حب آیا خوحہ گڑی اہدکم یو پتاسو کی اینیا کل لحم اخیہی چو خوری دے غوخہ دخفل روح میتن پتاس حال کی چسا کرو روح مڈ دے فکر احتموہو ندا خوطا سو بد کرنے اکنا روح دے او مڈ دے و بیاسر دے اگنا غوخی پری کئی خوری ہے نو ایدہ غشان غیبتم دے واتق اللہ دا اللہ نویرے گئی ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ دے توب قبلون کیوں م او دامنیا دڅاتې په دیوی طبقه کې چې اوسړه راټیړې د دین پس شوبکوم لګیاله او جب یې سمبال نه راتن واللا دسي ذخایر کارونه نه دي موږ به خبر ونه د دین په معاملکې چې څومره خلک په مختلفو شوبو کې لګیدلې او دا هغه جبه سمبال نه راغی نه الله ډېر خیر په او کریم امام بخاری رحمت الله علیه به وي چې پرځ د قیامت مانته نه هر څه تپوس کیږي وما نبرب العالمین میدان د حشر کی ذیبت تپوش نه کوي و ما پخپل تمام عمر کې د اچا غیبت نه لري کوي وقالت اعلی فرمایلی دی الله تعالی شلوې ولا تکفو ما ليس لك مور پسې کې دا اس پسې چتال را دا غي بارک علم او په هنش زنی اوقات کې سره پخل کو تهمتونه لګای وې دا سره دا سره مور پسې کې دا واس پسې چتال را بهلم نشتا ان السمع عیشک دا غونو والبصر او سترگی والفواد او غونو کل اولایک ټول دان د امنه شې دي کان انهم مسؤلا دی چې د دې بارکه پرز د قیامت به تپوس کې ديش د غونو د سترګو د زله بارکه تپوس بکیږي وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوید ما یلفظ من قول کل نو خزای تلفظ نکای دا انسان په خبره بلکه کمه خبره چې د خلینو روزي الا علی دہی رقیب عتید مگر د سر رقیب نگهبان محافظ او محافظه فرشتي عتید او تیار دی په سمدستی او لیکي هغه ته ما هر خبر وايي چې د خلینو روزي نو دالیک له شي قرستو علماء کرام وکلی ملائک کرام الکاتبین سره لیکي خو بیا وګوري چې د کمه خبره تعلق د جزاء سزا د ثواب او ګناث رنشتن او تین دی دا مباح خبره وایي د وین پکې ګناشن او کوم تعلق د خبرو چې د غناو سواب سره نه ناغا په عمل نامه کی باقی پرخودې شي الا لدې رقیب عتی مگر د دې انسان سره محافظي فرشتي عتی او تیار ولاډی د لیکور نه بیا مصنف رحمت الله علیه وی علم فوشا انه یمبغي مناسب د دې کل مکلفن هر مکلفتا هر بالغ ناری نه زنان نه پیریان او انسانان او تا ايحفظ لسانه چې دې فائدته کيده چې بي عن جمیل کلام د ټولو خبرونو الا كلاما مگر هغه خبره زهرهت فيه المصلحه چپاغي کې مصلحت او خير سرګلوي او متى استول او کله چې برابر وي خبره وترکو او وتركهو في المصلحه او ترک پر خودل د دې کې مصلحت نفت سنتو الامسال سنت طریقه داده چه چپ شانه ده دینا لینه زکشان داده قد ينجر الکلام المباهو قلا رسیگی کلام مباه روا الى حرامن حرامتا و مکروحن یا مکروحتا تا سو کده شیطان سمدستی پچا غیبت نشورو کئی ویو ساما خبر خلانه بای سنگلی دل ریکن نا نصیفت نوی شورو که نو بیاوار پسی بلا پانا رواره نو ابتداد آغید کلام مباح نوا او بیا اخر کی حرام جوڑا دغه دغم مباح خبر حرام لرسی لئنهو کذی انجر کلام را احکل کئی کلام المباحو شی غروا دے الہ حرام و مکروح حرام و مکروح تا وذالک کسیر فی العادتی مصنف رحمت اللہ لیوی دا دیر زیادتی پادت دی تاسو کو وښو چې یو سره به خیاده خبره به سمه شروع شي لیکن رست چې ګوري نو هغه نه سورہ سورہ غیبتنا او چغله یو ګناهونه جوړ شي والسلامت لاعدلوا شیعن وې د سلامتی اثر برابر شی نه د دې کې د جبی د حفاظت حکم کړه او د غیبت نه د ممانات احادیث ما ذکر کړي